טיפרופטם. טיפרופטם הפקות יוקרה גאים להגיש. ליל סדר למאזין הבודד. שלום לך מאזין בודד וגלמוד. הדקות הקרובות מוגשות כשירות לאותם המאזינים שאין להם עם מי לעשות סדר פסח. הכוונה למאזינים שנדחו על ידי כל מסגרת אפשרית. אתה המאזין הבודד, שמשפחתך מחבה את האור כשאתה בא לבקר וצועקת שאין אף אחד בבית. אתה המאזין הערירי, שכל חבריך שונאים אותך ומקור ההכנסה העיקרי שלך הוא שיווק בובות וודו של עצמך, לך מיועד החל מהיום, יוכלו גם התפלצות שבמאזיננו ליהנות מליל סדר כמעט אמיתי. ובכן, הנח את מכשיר הרדיו שלך בקצה השולחן, וגש לשבת בראשו. יודעים אנו שמגיע לך כבוד. עקרת עמך אפקטיבית לערב זה. חג שמח, בן. אמור לה, חג שמח, אמא. יפה. עקרת הכי חהבה הקטנה. <אז לא יואו, <אז yaş palpuring> הוא אינו קרוב משפחה. בואו ונרגיש קצת המולת חג. אין, אין, הנה דודה פאני מגיע. נשק אותי, חמוד שלי. נשק את דודה פאני. בכדי לנשק את הדודה פאני, יש לרכוש את ערכת הדודה המתנפחת ולנשק במקום בו רשומה המילה שפתיים. נשק את דודה פאני. נו, למה אתה לא בא? נשק את דודה פאני. נו, כבר אני לא יכולה לחכות. האם לא לרמתך כבר לנשק את דודה פאני? מה קרה? דודה פאני כבר לא משפחה? נשק אותי כבר! בן, אני מתבייש בך. עד שחשבנו שאתה שוב חברותי. תמיד היית בודד וגלמוד. הרי, הרי, הרי, הרי, הרי. לחדר, תארוז את הדברים שלך, ואוף מהבית! ואל תבוא לבקר שנה הבאה. אנחנו בחו"ל! כל השנה! שוב, נכשלת! היפופוטם! תהיים נוספים, תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il